Zulia, Kontador, Quintana, bezalako izena hondien parte hartziarekin Mikel Astarlosa txindulari uhiak aurkestuko dauku. Eta hortza izen izan da gertakari izan da mogimendua intzineko aste eta hilabeteetan eriko gaztek umorea initzikin jogatu dituzte atzo, soberak izeneko ikusgarriarekin, ikusli errenia. Hor zanzkarraskata, euri eauntziak atxalde juntako, bera tzita ama bosk jaduen ibiliko da termometroa gauja. <totipasarra> Eta lehenik mendiko suak, eberriz ere, mendiko su ez menperatuak horaino atzo, alde batetik saran, barda, behazekirian, amarektara ege dira, eta lan zaila izan da, hara joan diren amos bat zuhiltzaile dena malda baitzen, berdin agutan, tenore berian, behazekirian ere, hor ere amarektara ege dira, etxe bat eta hoian bat ere mehatxatu ditu suak, ogoi bat zuhiltzailea izan dira, hor lan errota, hodi, plastika, unzi muble, atzo, errobi zero ondarkin ekitaldiaren mandute, errekaren bazteretan zazpigeren aldikotz, berriun bat laguntzailea izan dira lanian, goiz bakar batez, bi tuna zikin eta ondarkin bildu dituzte, itxasukaldian berian, irurgoi bat ondarkin gune ere atxaman dituzte horotarata. Batera plataformaak lau gereteratzen antolatu ditu aste oska osskako lepoan baionan uste tzen eta ziburun lauetan mezu berbera irakurgi da, alde batetik egita eskerrak eskerak eman izan die azken asteetan eman dioten sostengogatik eta bestetik elkako bakagaren alde boska deia egin diete hauteetxiri. Doni Bar Loizuneko Kontseiluaak gainin zuzen, ostirala arrattzan elkago bakagaren alde boskatu zuen eta oposioko buru den Pas eta bertzalearen iduriko, hau urratxe uh, bat beztedik ezta? Guk abertzaleak be, eta hori egan egan dugu, eklarki egan dugu uh, atzo kontsailuan gurentzat ez dela urratxe bat baizik eta badira nahi duzu, oktara joten gira ez da mugabat da lehen urratxa eta gibiletik Eta, Buruz, berze urratz batzuk einen dugu populizionarekin, jendearekin, Baina bateratu ha da bateratu eta antzineat goaz Baina einen dugu lehen urratza eta importantea da, historikoa da lehen ezagupena, eh? Oain arte, etzela, eh, Bayonako Su Prefeeta batek erantzuen dola estakit, ogoi bat urte dogeiago berdin Le peyi bask n'existe pa, egia da, egia da, orain ere egia da Biar ezta egia Izanen du eskolegiak ezakupen ofizial bat. Tikitikia da, abertzalentzat, baina lehena eta gero guazen. Izanen dugu eskumen batzuk, izanen dugu budjeta bat, falta zer-falta, falta autoeskundeak. Falta Iru balintza, bilduak balin badira egun batez, izaz, izanen da kasik estituzione bat. Eta eskumenak gero eta gehiago hartuko dituzte. Hortik abiatu behar da, oinarri da. Hora jarte, amortegiek boskatua dute eta amortetaik amairuek elkargo bakarren alde egin dute eta jadanik, joan mila jende zenbatzen alda, elkargo bakarren alde. Gauratxian bidarteko kontseiluak bozkatuko du eta ez antzaratxuntan euskalik ratietan lau arteko ez tabada izanen duziela Michele Chebaz eta Daniel Otzomendi Elkargo Bakarren alde eta Bartel Minager eta Luizien Delge kontrakoaka haratzeko zortzionta egoiti euskalik ratietan kanalduderen laguntzarekin. Bestalde ondarabiako emeki elkarteak greziako errefusiatuen alde jarri arropa bilketa kampainak sekulako arrakasta okandu, eta beste haste batez ilusatzia erabaki dute greziara diren alidiren errefusiatuek berdituzten uh, puskak horbiltzen dituzte zapeta arropa lotarako saku eta beste. Katrin Segain de la Baiona ko subprefeta goizuntan hartuko du bere kargu ofizialki guerla koilene roitariaren aitsinian eginen den seremonia batekin Eskolegiko planning familia legiturak, bilkura, arte irikitze bat antolatzen du gaur, zazpionta egoiti, albizia gelan, iru hilabetez gelitu eta talde berri batek bere gainartu du, eta beren proiektua jendearia orkestuko dute gaur. Azparnen, azketa 2000 eta hamar, elkartearen biltzaren agusia, zorsik eta erditan, elger zentruan, jendia gomit da, ez tabadan parte hartzerat, ez tekotan den azketa kondarkintegiko gunearen geroa. azza. Nafartaren arteko arremanak nola azkartu mugaren gainetik, horren aztertzeko, debate bizikintezgerria segitu izan dugu joan den ortsialian, baigurriko biletxia main inguruan ziren mugaren bialdeetako autetxiek, karakutsi dute, arreman horiek azkartzeko beharra eta nahi kundea, Jojo Bilar kartsetariak erreiten nola joan den debatea.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 Izurako hau zapesa den Daniel Oltsomen direntzat ez da dudarik, aheman gero eta gehiago izanen dela ere, emendika intzina. Gero eta gehiago jendek ikusten dute, bai uh, emendik iruniat uh, edo Nafarroko gobernoa ikilan gauzak egiten aldiela, ikusiz paisetik diru gero eta gutxiago etortzen diela, uste dut, sensibilitate politiko desberdinek ikusten dutela, urbiltasuna importanta dela, eta bai zatzu igitena dela. Horren ere Nafarkoko Gobernuko Ekonomia Sailaz arduratzen den zuzendari nagusia izaskun guini eta harentzat ere gausak aldatzeko momentua dela, egiten zaukon. Nik uste dut oraia aratago joan bar dugula. nahi dut pentsatu bar dugu adibidez instituzio bezala Nafar bakar baten proiektua, bueno, orain arte egin diren proiektuak oso puntualak dire bi herrien artean.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 Kirolakoraai eta pilotan Darmandrei eta Osafreen hartien jokatuko da hammaturen buruzburukako finala Darmandreiek miguel torein kontra eskoiko xapeldu nain kontra irazi zuen, berroi eta ama sei eta atzo lekorna patriku Zajeek berroi ohita hiru irazi du labileen kontra Darmandai Zafr final heludi handdian baionako moderniana. Jugbian maule ez da oraino kondenatua atzu nek ez badaneeknek eta gutxi ziabazi du bezen kontra behatzi eta zazpi siberotarrekeien buruaren txalbatzeko federal batian beharkudote atxulutoki akden irabazi elduden haste undagian ahatik angelu kondenatu da angelu federal bila jautziko da hartzo galdu baitu berri ze bobinin oita iru eta ogoita emezorzi Txindularitzan astele nontan abiatzen da Euskal Herriko begeita ha itzulia, bostegun boste etapa, etxabariatik i hasz Ei barreren eskolegiko eta ego, Euskolegiko probintziak gusieteek pastko da, txindularitzako izena handiiek parte hartuko dute, Alberto Contador, na hiirointana edo joakin Rodri adibidez, Mikel Astarnoza Euskadio Euskaltel taldeko txindulari hoiak aditu, edo ahulkulari gisa segituko duaurtengo itzulia beretzat lasterketan garantzitsua izan da hau beti. Neletzako lasterka da erik garantzitsua da beti ez. E, Arrak ba, edago Franciako turrak beste izira da duela baino Euskarriko itzulia ba, etxean izate batik, ba, beti ba, oso, oso garantzitsua izan da. Ospe handiko lasterketa da Euskarriko itzulia, historia handia dauka, eta partai eta ikusi besterik azta, oh, ez dago e, ez. Ezken finnian, ba, txilunarik onena, elkartzen dira urtero Euskarriko repideetan, eta aurtengoa nere alasi izango da. Bilbidean e, gogortasunak nikuzte tasko erakartzen duela, ba ba, bueno, e, lehenengo mailako txerenduari daguke honean, Eta bestetik egia da ere egutegian oso ondo kokatuta dagoela, apirilhasieran, ba klasiko garrantzitzenen atarian, eta egia da ba, ba, bueno, bai bilbideak eta bai egutegian e, ba, nola dagoen kokatuta, ba horrek ere laguntzen duela, ba ba partaietza honen euskaraera, bueno, era Zorzi eskualdunek, aparte hartu kudute, ortengo eskualdiko itzulian, egan berda, Euskadi Euskal Teltalea desagirtu denetik, gutiago direla, baina ja jon izagirrek uh, podiumian mean bukatu zuen, eta Mikel Andaka, eta bat, etapa bat irabazi zuen. Pronostiko bat galatu diugu, Mikel Astarruzari. Bueno, nik uste, pronostiko ekzaiak birela, ez, horrein ere eh, aparta hitzen horria ofiziala, horrein ez dute gota, ez, bueno, behin betiko ez de... Azte eta talen ikalera zu baina ari dago ba Bai Neiro Quintana eta eta Alberto Contador hori izango direla, Joaquín Rodriguez era ere izango da eta bueno, aurre deskripzio horretan ikusi ditugu oh, izanak oh, oh, oh. ikusirik egia esan e, ba bueno, ni pertsonalki eztenontan dodi aukate euskaldunekin, ba lehen aipatu bezela ba zergatik Joniz Agirre ere ere podiumean ikusi edo Mikel Landa etapa garaipena lortan mm -hmm. Aztele nuntako lehen eta pa, etxe barriatik, markina semein edat, juntai e duzgoita marbat kilometro bat e egiteko kain dituzte. Eta rakasta polgita bildu dute atzo orzai zen eriko gaztek eskaini soberak izeneko ikusgarriaka. Aro ederraren laguntzarekin eritarek numre haundian segitu dute, mesatik landa eriko gaztek eskaintzen zuten ikusgarri hori antzerki dansa, kantu eta bertsoen bidez, urtian barna errian iragan diren zonbait gertekari joratuak izan dira, molde iringari eta alaian publikoaren artetik ibili gira gure mijoarekin edienden ikus molde abiltzeko. B-baziren Be gaimin beratsua, behinan uh, umoreak gaina hartu du eta biziki abilki uh, izuri dute gauzat, euskalia izan izan uh, izan uh, izan izan biziki publiko onan izbat ez ere behinan hor uh, uh, zinez uh, gora ipatzeko da egin uh, duten lana. Giroak, giroak gustatu zeta eta errantuzte gauzak errantuzte gauzak, banan ez gaztoki eta uh -huh. nik hori gustatzen zeta gauzak erran behar dira eta uh, umorearekin errantuzte uh, Gengiok zen, eta... Ba, ni gustatu niz. Ba, ni eloriatu niz, eta txeman dut ejiko gai anitzaipatu direla, eta antzerkilariak biziki honaka txeman ditut, eta erakutsi duzela, gauza horiek e, biziki modu ikingajian, manera ikingajian ahunt, eta biziki momento goxo pasatu dut, eta horna iten du. Buruti buru berak asmatetuzte denak, iskiatzia, antolaketa, eta lehen aldia zuten, eta gora gaztiak, bai? Eta gozela entzina, goiz berri, saioarekin txegitzeko tenoria baitugu zuekin kristof eta batit nazioarteko berrietan Panama Papers mundu mailako eskandala argitaratu dute. Bardatik mundu guziko edabideak plazaratzen dituzte, Panamako paradisu Fiskalean, diruak gorde duten pertsona buruzko informazioak, egun tazazpiei redakzio taletako irun eta iruten oita mar kasetarik lan dokumentuak, berderan hainitz direla, amekak akotx bost, milioi offshore sozietate sorkuntzan bere den kabinete batetak, batetatik ginak direnak, hainitz pertsona ezagune, eh, haipatzen dira, Uh, Miliardunak kirolariak, adibidez Lionel Messi edo Michel Platini Makri Argentinako presidente berria, Porotchenko ukrainakoa Saudi-Arabiako erregea, Pakistaneko lehen ministroa eta Vladimir Putinen inguruko ainitz jende ramerdat donostiako erreala ere aipatua dela dokumento horietan Zazpi jokolarik kampotiarek, bide horietatik dirua onki bailukete 2000 eta 2000 sortzi artean, darko Kovacevicen izena aterada Miliardunak Europak bat eta Turkiaren arteko akordioa aplikatzen hasiko dira. Aztelen untan, Grezian itxasotik heltzen diren erefusiatuen, lehen kamporatzeak prestatzen ari dira. Ango Prentza Agentzien Arabera ondoko iruegunetan egunetan eta behoita amar pertsona lezbozetik Turkiako dikili portura igoriko dituzte. Kamporatu bakots, Europaren gaiatu da, Turkiaren asilo galdea behar den bezala, egin duen esiriak baten hartzerat, Greziara dutzen direnen kasuak banaztka aztertuko dituzte, beraz Europa komisioak laun mila agente igoriko ditu arat, polizia itzultzaile edo asilio administrazioko langileak, behinan gehien kaskatzen duen galdera, zer gertatuko da turkiara tarri batuko direlarrik kamporato dire noriek. Eta frantzian trenetako polizia presentzia indartuko dute. Atentatuen ondorioz eta futboleko Eurocopa aitzin neuri berriak plantan ezagir ditu SNCF-ak. Agenteak ibiltzen alko dira zibilez jauntzirik eta armaturik bagoinetan. Hora jartea, arma izaiteko uniformea ere jauntzi behar zuten. Agentea juntek bestalde egiten alko dituzte. Gorputz eta saku miaketak hori refusatzen duenak ez du treina hartzen alko.